Kommer ni ihåg? Jag har, jag har, jag har. Jag har. Uh -huh. Kan jag får säga. Har ni hört det här nu om att sossarna lämnat in ett förslag om att förbjuda hundar i Sverige? <laughs> ja, jag var lite upplagt. <laughs> det, det, det, låter det. som en världsöjning som en Exakt, det låter som en sån där. Eh, jag tänker typ när man kollar på en gala och så typ står eh, <laughs> Petra Mede. Eller och... Stefan Löfven och Maria Monsami. Ja, men Petra Mede och alltså Robert Gustafsson eller någonting står det liksom. jag, jag, jag Såg alltså. du inte den där Stefan Löfven och Maria Monsami stod. Nej. Ja, det jo, det gjorde jag visst. Det är Ja, men just det. Lite, lite så. Eh, men det var bra, Henrik. <laughs> Tack. <laughs> Tack. <laughs> Då var det dags på scenen för Inte rasist, men podcast Avsnitt 21 eh, En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och företrädare Mitt namn är Magnus Esser Bengtsson Och i studion Kristoffer Gummesson Och på länk Ja, hej <laughs> hey, Henrik Är det dålig Lina? <laughs> Lite fördröjning, jag har jag, jag varit osäker på det. <laughs> ja, men stand, standard där är att man börjar med ett hej, så det skötte det jättebra faktiskt. Mm. Efter viss betänketid dock. Allt, ja, allt bra med dig. Ja, det är alldeles utmärkt. Alltså, däremot äh, fan inte ha den här datorn uppe framför mig, Nej, jag, jag, jag märker det. Jag, jag har inget fokus som en treåring, för fan. Mm. Vi, du, vi du vill... körde ju en liten blooper reel så här innan jul. Det var väldigt mycket på samma tema, nämligen att Henrik jag är en fluga eller står och diskar det vara. Kristoffer sånt allt bra med dig? Det. Eh, det, ja, absolut, det är väldigt bra med mig. Jag tycker att eh, det känns nästan extra härligt att komma in i den här studion den här veckan, därför att det har hänt väldigt mycket förra veckan. Det har hänt otroligt mycket. Jag tänkte bara börja med att nämna det här. Jag läste i, i Aftonbladet och där står det att i senaste, det var en opinionsundersökning och där visade det sig att Sverigedemokraterna ökat till 14,8. Och det är ju inte så konstigt kan man tänka med tanke då på alla de saker som har hänt under veckan i haveriet Sverigedemokraterna. Till exempel har man ju då röstat emot det här att en massa länder skulle få komma med i Hag-konventionen. Så är det va? Ja, precis. Man röstade i EU då om, om barns rättigheter i princip. Och det tyckte inte Sverige Demokraterna. Var, de var två av få ledamöter som röstade emot det här förslaget och tillåta några länder då att vara med på det här avtalet. Det gäller en konvention då om att förebygga fall där barn rövas bort. Ja, och sen så har det ju diskuterats flitigt på Björn Söders Facebook om det man tycker att någonstans att det ska vara okej okay att slå barn. Det var ju då i samband med det här vakt ingreppet så att jag säga, i Malmö. Sen har man ju, utrest man ju också då för, för skattebrott i det sven, Sverigedemokratiska partiet. Sen har man ju återigen visat att nolltoleransen är rent nonsens. I och med Erik Almqvist inblandning i, i tidningen Samtiden. Han fick ju gå för år sedan köpte ut honom För fyra miljoner eventuellt Som det ser ut Och sen så har vi ju även SD Europaparlamentariken Kristina Winberg mm. Och hennes tjänsteman där som levde ett dubbelliv Ja Och då är det inte konstigt att man ökar i opinionen Så att säga Nej, det, det händer så mycket saker Det finns en gammal i eh, Imanation-sketch Då det står de, det är någon tant som står Och ska rösta Eller <laughs> Robert Justus som spelar tanten då och Henrik Schiffert lägger fram en massa sådana här motargument. Mot, hon, han vill att hon ska rösta på det goda partiet. Men det vill inte hon göra. Jag får lite samma tankar ibland när jag läser opinionsundersökningar mm. med Sverigedemokraterna. Någonstans åt det är hållet. Mm. Jag, alltså, jag är ett stort fan. Fan är väl ta i kanske. Men av Kristina Winberg. Jag tycker hon gör politiken så oerhört mycket roligare för oss alla. Mm. Faktiskt. Eh, känner du till henne Henrik? Ja. Mm. Visst är hon festlig? Ja, hon är jätterolig. <laughs> Absolut. Jag fick få... jag svar den här veckan på angående hennes, vad heter det? Sin närmsta medarbetare var är helt episkt. Ja, kanske det. Jag kanske berätta mer om. Ja, det handlade ju om hennes som sagt då, närmsta tjänsteman som hade uttalat sig grovt rasistiskt på, på nätet då under, alltså anonymt. Men det här hade då avslöjats. Var det Expressen som avslöjade det? Eller var det Aftonbladet? är det var ombladet. Det är ju med de här flashback. Hade, han hade bland annat kallat Jerzy Sarnecki för ett ljudesvin med pissig fitt attityd. Det var en av alla grova saker han sa. Det kanske räcker med att citera just det. Alltså, jag, jag tycker faktiskt en sak. jag måste säga då en sak angående just uh, det citatet. Jag tycker det är far viktigt att ta upp det, men hans uh, uttalanden om kvinnor som har gjort abort. Det är fan det vidrigaste jag har sett en demokrat, säga. Alltså. Vad har han sa om det? Jag har inte det framför mig. Jag kan läsa. Eh, Abortförespråk är en sorts människor som verkligen kan reta mig till vansinne. Gapiga kärringjävlar som slåss med näbbar och klor för sig rätta att döda ofödda barn efter att de erbjuder sina stinkande avloppshål till allskönes oskyddade kukar. vi slutar det där kanske? Eller? Vad sa du? Ska vi slutar där kanske? Ja, alltså det, det kan... blir värre. Ja, det är det jag, menar. Jag, måste bara, jag, måste, jag måste säga ett citat till som jag säger. Dagens kvinnofrigörelse, inom parentes horrifiering, det är en styggelse i jordsögon. Den syftar ju enbart till att legitimera ett horbeteende där kvinnor dyker sprit som män, horar runt som män och nu Gud förbjuder kan avlivas små barn för att det inte passar just nu. Hade inte den här personen pass passat bättre i till exempel islamiska staten? Han hade passat alldeles utmärkt där. Ja, verkligen. Eller, eller någon slags sån här superamerikansk höger, Jag jätteslö så det är allt oftare. Jag tycker att Sverigedemokraterna påminner väldigt mycket om typ Tea Party rörelsen bara med ännu mer liksom nästan rasideologisk bakgrund. I alla fall Kristina Winberg, jag fick första gången upp ögonen för henne under februari förra året innan hon ställde upp när hon skulle ställa upp som Europaparlamentariker. Och hon var ju då helt okänd och oerfaren, men fick chansen faktiskt i en agenda, inte, eller en agenda debatt gentemot Marit Poulsen då folkpartistisk eh, Europaparlamentariker-kandidat. Ja, just det. Och det, det är ju en fascinerande händelse i svensk politisk historia. Jag hoppas att den skrivs in någonstans i historieböckerna. Men jag har faktiskt plockat fram eh, litet, lite nudge-grej mm. från det här, tänkte jag att vi ska lyssna på det. Jag frågar Kristina Wimberg. Ni, Sverigedemokraterna, är ju EU-kritiska och, och ni går till val på att ni vill omförhandla Sveriges EU-medlemskap. Vad är det ni vill åstadkomma? Ja, den viktigaste frågan tycker jag är att ta tillbaka makten från Bryssel till Sverige och till svenska folket. Svenska folket måste själva få avgöra och bestämma över lagar och sin natur och djur och sina skattepengar. Så att... Men var i herrans namn, när, på vilket område har EU beskattningsrätt? Ja, men du kan ju bara titta på det här med fördraget. Ja, sen... Under 68 punkter så har EU fått mer att bestämma om. EU. Ja, EU men får juridiskt... de bestämma om skatterna? Nej, men det får de ju om vi går med i EMU, säkert. Nej, det får de inte. Mm. Alltså, det finns så klara och tydliga regler. <laughs> jag, älskar, jag älskar det här. Nej, så, Men det får de ju om, om vi går med i EMU. Säkert. <laughs> <laughs> ja, jag gillar också det att hon har det här med Lissabons. För daget. Ja, men det, det, som, det... Som hon har läst på Flashback någonstans, att det är hela 68 punkter. Ja, men det där slås jag faktiskt flera... Nu kunde vi bara höra ett kort klipp här från den här debatten, men jag slås av det flera gånger när jag tittar på den, att det känns som att hon har pluggat in vissa sådana här nyckelbegrepp. det är något annat. Svenska folket. Ja, men precis. Och även liksom för att hon har ju vid något tillfälle fått frågan vill du ställa upp som första namn på Sverigedemokraternas lista inför Europaparlamentet, Europaparlamentsvalet? Och svarat ja på den. Punkt B är ju då att hon är med i den här tv-debatten någonstans här emellan så känns det ju som att hon borde kunna ha läst på lite grann om hur EUs institutioner funkar, vad EU har för befogenheter. Och jag tror att hon har gjort det, jag tror att hon har läst på lite, men det, är liksom, det verkar vara lite rörigt i huvudet. För det är även senare, i något annat tillfälle, när hon pratar om Köpenhamnskriterierna eller hur? Ja, just, det är det, då... det, det, det, det hon försöker säga då. Eh, hon försöker argumentera för att, ja men de här länderna, vi kan ju inte ta med vilka länder som helst om inte de har samma levnadsstandard som vi har. Och då säger Marie-Paulsen, ja, men de måste ju uppfylla Köpenhamn-kriterierna. Snygga invitationer. Ja, och så. Nej, och det är ju därför Turkiet inte får vara med, till exempel, säger Kristina Winberg. <laughs> och så säger Marie-Paulsen, ja, självklart så kan de inte vara med om de inte uppfyller kriterierna. Och så säger han så här, nej, och det ska de göra innan de får vara med, <laughs> säger Kristina Winberg. <laughs> ja, just det. <laughs> Marie-Paulsen är ju i en pikär situation, minst sagt, när man, hon vet aldrig vad det här ska ta vägen någonstans, för det är liksom de argumenterar om en sak, och sen så gör ju Kristina Winberg en total kovändning i mm. frågan de debatterar Ja, och, uh, och jag... egentligen bara upprepar det Marit precis har sagt ja, Och, och så att... ger hon även du... ett motargument till sig själv uh. att så här, de vill ju inte att Turkiet ska vara med i EU, demokraterna. de vill ju inte vara med i EU överhuvudtaget, men de är ju väldigt emot att Turkiet skulle kunna bli medlem i framtiden ja, just det. Men eh, någonstans säger ju Kristina Winberg här att, ja men det är helt okej okay. Om de uppfyller Köpenhamnskriterierna. Så hon har ju skjutit sig själv i foten här för all framtid. Ja. Om frågan om Turkiet skulle komma upp. Hon vet inte riktigt vad hon tycker där. Jag tycker ja, det är väldigt lustigt att se att Marit Polsen får hålla någon slags snabb kurs i hur EU fungerar. Mitt i direktsändt tv. Eh, måste också tilläggas att det är väl typ den enda debatten i världshistorien där en politiker som ska in på ett sådant toppuppdrag i efterhand får... Liksom ledsna kommentarer Om man tycker att Marit Poulsen har varit taskig mot För att hon <gör> dömde ut <utna> Så hårt Men <gör> det är liksom så såhär Det blir inte Marit Poulsons fel Att hon kan mer dem i EU Kristina <gör> Wimberg ja, hela, hela, hela den här debatten Är så konstig för att både Man märker ganska snabbt att både programledaren Och Marit Poulsen inser att Oj, hon kan ju inte någonting Och det här Nej. Här måste vi passa oss för att annars kommer alla tycka synd om henne istället Så att programledare står ju där och försöker vara snäll Ja men det, det, det är ju det som händer i debatt nummer två Då öppnar ju programledaren med typ att Ja, sist så fick du ju mycket kritik för att du, <går> nö, så här bara, Och Maripol som bara tonar ner <går> liksom, Hur mycket som helst Och <går> inte liksom totalt Ja, gör en massa verbal massaker Av den här stackars människan som inte har läst på Men jag tycker det är så jävla, alltså, det är så jävla konstigt också alltså, hela Sverigedemokraternas idé är ju liksom att vanligt folk, som de kallar det, ska liksom ha politiska poster. Och inget fel med det. Men någonstans, alltså politiker är ju avlönade för att i alla fall ta reda på saker. Någon ja, men precis, det, det är ju precis. det du får betalt för. Det var det jag försökte säga men egentligen. Representant är man i Sverige. Mitt punkt A och punkt B-resonemang går ju ut på just det du säger. att Självklart så ska det inte bara vara Liksom människor som är utbildade i EUs institutioner som ska kunna vara EU-parlamentariker. Men från att man får frågan till så att man sätter sin tv studio så borde man ju kunna ha läst en bok och kanske pluggat in den. Om vad liksom EU har för befogenheter och vad de kan göra och hur institutionerna funkar och så. Mm. Men det, angående det du, det du sa, Henrik, så finns det ju faktiskt ett liknande fenomen med en ny demokrati på 90-talet. kommer jag ihåg. Det, jag kommer inte ihåg. Jag Bert, Karlsson i... Bert Karlsson sitter i SVT med Olle Stenlund, tror jag han heter, och blir totalt massakrerad av den här journalisten då som ställer honom frågor om deras politik och han kan inte svara på det. Vilket gör att ny demokrati skjuter i höjden. Det kan ju Youtube det är faktiskt väldigt underhållande att titta på. Nästa gång som Kristina Winberg var i skottgluggen det var ju så klart det här med räkna räkneexemplen. Det har väl alla sett skulle jag tro. Där de pratar om EUs importtariffer då Sverigedemokraterna i sitt valmanifest hade skrivit att på så sätt kan man tjäna pengar då. Eh, spara pengar på EU. Men det vill de inte göra eller ja det vet man inte riktigt det var bara ett räkneexempel och så vidare. Det kan ni också titta i någonstans. Nu då, vad har hänt nu när Kristina Winbergs närmsta medarbetare har kommit med de här fruktansvärda uttalandena som vi hörde bland annat av Henrik läsa upp? Vad tycker egentligen Kristina Winberg om det? Jo, hon har sagt då i Aftonbladet att det är ju jättebeklagligt om någon har citerat någonting sådant. Det är ingressen på Aftonbladet. Menar hon då att Aftonbladet har citerat det här och det är fruktansvärt? Ja, och nu har ju vi också gjort oss skyldiga till det så att vi får väl be om ursäkt till Kristina Winberg kanske. Just det. Förlåt. Vadå? Förlåt. <laughs> <laughs> ja, nej, det, jag vet. Vi... Ja, men Hon hade ju väldigt svårt där. Och jag, jag gillar idén. Och det är ju återkommande. Alltså det det, de skickade ut en lista på på Aftonbladets den här viralgrejen. Mm. Där det var liksom de vanligaste eller mest ja, roligaste ursäkterna från Sverigedemokrater. Mm. Och hon körde ju på en sån där återkommande att hon ja, lämpar över ansvaret på någon annan. Jag gillar idén att när de blir liksom, tagna med, med handen i, i rasistburken så är det alltid att de måste höra sig för Men de andra liksom får inte uttala sig för mycket Nej, Och jag vet det. inte vad hon väntar uppifrån, liksom, Men man måste prata med personalavdelningen Och någonstans säger det typ så att Hon är rädd för att säga någonting Som går emot partiet Och det har hänt förut När partiet har liksom sagt en sak Och företrädare har sagt en annan Och sen har någon annan i partiet ja, men Till exempel Mikael Hessfallet Är ju ett sån tydligt exempel Där eh, man först gick ut och försvara Mikael Häst för hans uttalande och sa att det här är helt okej. Okay. Och sen så var det någon annan som gick ut och sa att det här är inte okej. Okay. Du, du kan mer om det här Henrik. Ja, men skulle, skulle, vi inte ja. bör, skulle vi inte börja kunna... Ja, jag skulle mm. hävda att det är precis tvärtom att man en gång skull, gick ut och sa att det här var helt okej okay att säga och att det var råkar vara Linnes Bylund som sa det och då var det ju ett jävla problem för att om dinisbjudan bekräftar Mikael Hess. Så kan man inte bara utesluta. Jo men, det, Mikael Hess. jo, men det är ju det jag menar här: att det, det, ja. de tassar på tå för att inte säga emot sig själva hela tiden. Ja. Mm. Och det är ju det största problemet det här partiet har. Att man är ju inte konsekvent och man har inte någon, nolltolerant även om människor tror det. Men jag tycker, kan vi, inte, kan vi inte gå igenom den här artikeln, eller den här intervjun som Aftonbladet gör? Eh, bara ja. lite snabbt ja alltså men det, det, det, det, det är den mest underhållande läsningen jag har tagit del av på den här sidan 2005 tror utom att tror utan uttalande från någon kan vi säga ja nej jag håller med Milberg är fantastiskt ja ja precis jag håller med till intervjun här och hon börjar med att säga, det var helt ny information för mig. Det är beklagligt med det citaten, men han är ju en tjänsteman. Så det här får hanteras i personalavdelningen. Ska vi göra en liten, eh, en, en liten count? M, jag, håller, M, jag håller count. Ett. ett då på personalavdelningen. Vad säger du om det han skriver? Jag har inte hunnit begrunda vad det är som jag tycker <laughs> om de här fruktansvärda vidriga uttalarna. Alltså, det har ni inte hunnit begrunda. Mm. Detta är något som personalavdelningen ah, ja. måste titta igenom och se huruvida det, om det stämmer och så vidare. Mm. Jag har inte hunnit reflektera mer än att jag tycker att han är en tjänsteman. Så det här får personalavdelningen titta på mm. och utreda och ta ställning till. Det enda hon har tagit ställning till att jag tycker att han är en tjänsteman. Det har hon inte, det har ni, har inte reflekterat över om han är en tjänsteman. Nej, men det kan hon heller inte liksom med säkerhet säga att han är, men det är ändå hennes fasta åsikt i den frågan. <laughs> Hej, vem är du? Ja, jag jobbar för dig. Ja, precis. Jaha. Jag tycker att du jobbar för mig. Jaja. Men att en av dina närmsta medarbetare i EU-parlamentet kallar professor Jerzy Saneke för ett judesvin med ett fitt attityd. Som sagt, det där citaten var helt nya för mig och jag har skickat över det till personalavdelningen. Personala men, och vi fortsätter här då. För den här stackars journalisten, hon ger sig inte men det, det, är svårt, det är svårt att tala till en vägg om man säger så. För det är personligen, är det okej okay att han uttrycker sig så här? Jag vill inte kommentera det mer i och med att han är en tjänsteman här. Jag lägger det på. Mm. Personalavdelningen. Just det. Men hur reagerar du själv på det han skrivit? Fortsätter journalisten försöka. Det är beklagligt om det är så att det här citaten stämmer givetvis. Men jag vill inte ge mig in i någon diskussion eftersom det här är nytt för mig. Jag har inte hunnit smälta det. Men personalavdelningen måste titta på och se om det är sant. Ja. Om det skulle visa sig att även personalavdelningen kommer fram till att det är sant. I och med att han är en tjänsteman här tycker jag att det är personalavdelningens sak att utreda det här och ta ställning till det. Jag vill ju få beskeda dem, deras åsikt om det här. Det räknas dom och deras. Det är inte slut. Ja. Om det skulle vara okej okay för dem, är det okej okay för dig då? Jag kan inte svara på fullt frågor på det här. Jag vaknade upp här i morse och hade inte hört talas om det här. Jag lämnar det här till personalavdelningen. Sedan efter det får jag till ställning till om det stämmer eller inte och vad som sägs. Men... Okej. Okay. Men generellt skulle det vara okej okay för dig att ha en medarbetare som uttrycker sig så här. Det är ju jättebeklagligt om någon har citerat någonting sådant. Det måste jag ju säga. Men jag lägger det på personalavsäljningen. <laughs> Det ju alltså det är kudos till den här Journalisten Så inte man på ett bry. <laughs> Men alltså Du är, ju, är, ju är ex... väldigt ihärdig där Det är exakt samma som räknar exempel att, alltså, att frågan ja. Typ 20 gånger och Men det är ju du... det som jag tycker gör det här så himla Speciellt att hon har liksom tänkt... Hon har fått någon konstig mediaträning i uppenbarligen som går ut. Får ja, men bara upprepa samma ord gång på gång på gång på gång. Det kommer människor att älska. Och så prövar hon det då innan valet här. Och ja, hon blir ju faktiskt hånad då. Och då kanske man skulle tänka att... Ja, men nästa gång så kan jag ju slå upp lite synonymer. Prova lite nya ord och inte bara upprepa samma mantra hela tiden. Men... Det verkar hon ju inte ha gjort. Hon verkar tycka att det gick ändå ganska bra det där med räkneexempel för hon fortsätter ju i samma stil, som sagt. Ja, jag tänker mig till skillnad då från den här pajala politiken. Han hade ju mer liksom, en syn på det här att jag, jag ska nog inte uttala mig. Det hade varit roligare. Eller, eller den här andra ursäkten som sa att jag, jag har inte blivit medietränad så jag ska inte säga någonting. Jag kommer inte ihåg vem du var som hade använt den. Ja, just det. Just det. det var, jag kommer inte heller ihåg. Men... Eh, det, dagen efter när de när, det visas, när de väl tog beslutet och sparkade den här eh, tjänstemannen så ringde Aftonbladet upp henne igen och eh, då så sa hon att eh, efter att ha pratat med personalavdelningen har jag eh, kommit till slutsatsen att det här strider mot partiets ideologiska fundament det är så hon säger. Och det tycker jag också är väldigt kul att ja det som du sa om abort Äh, ab abortmotståndarna och även det här med att Järsa Zarnecki är ett judesvin och allt annat som han också har skrivit. Det behöver Kristina Winberg prata med personalavdelningen för att inse att det går emot partiets ideologiska fundament. Det kan hon inte liksom ta ställning till själv. Vilket ju också är helt liksom, fantastiskt. Så alltså jag tycker det öppnar för just idén att, vad tror folk att de röstar på? För att när du sitter i EU-parlamentet, tänker sig, för det, så här, tänker sig man brukar alltid skilja så här, ja men det är bara enskilda företrädare är ju ursäkten hela tiden som uttalar sig rasistiskt och blablabla bla, men partiet är inte rasistiskt och så, vidare och så vidare men i det här fallet så är det ju faktiskt så att, för då brukar ju kanske, då kanske folk tänka sig ja men vi har det Sverigedemokratiska partiet och det är liksom i helhet så är det inga problem. I det här fallet är det ju faktiskt en person som har otroligt mycket eh, makt egentligen. Hon och den här andra, jag kommer inte ihåg vad han heter. Mm. Um, de, de har ju otroligt mycket makt i EU. Tänker sig folk då att Sverigedemokraterna hela tiden är med i varje beslut i EU? Är det så att Kristina ringer hem till, till Sverige men jag tänk... och frågar Ja, vi ska rösta om det här nu. Ja, men jag tänker mig att hon ringer personalanledningen. Har ni några exempel så vi kan se vad ja. som är vettigast? Ja, justa. Jag, jag, jag tänker med att hon ringer personalavdelningen Men när de ska ta reda på hur de ska rösta också. Därför att, äh, det, var, det var ju bara i samband med det här som de faktiskt gick och röstade om det här med att det här med skyddet för kidnappade barn som Sverigedemokraterna då röstade nej till. Ja, just det. Det var... äh, min tanke är ju att personalavdelningen hade fullt upp med det här tjänstemannafallet äh, så att Kristina Wienberg fick klara sig helt själv i den frågan och då bara chansade hon på någonting och så var det tyvärr och fel den här gången. Men Men vet det, ni vad, hörrni, det, jag tycker att det har öppnar upp för någonting så jäkla mycket viktigare eh, än vad är det, viktigare hur, hur Sverigedemokraterna för att behandlar olika politiker eh, helt olika. Alltså, så här, eh, vissa blir ju klara, alltså, får ju liksom, det, det krävs ett jävla stå hej eh, innan de blir uteslutna eller för den delen inte överhuvudtaget blir uteslutna. Då tänker jag på samtidens chefredaktör. Som i veckan... Ja, eller han har väl inte fått det officiellt än. Han kommer få så mycket sparken nu. Jan Sjönnesson. Och då, då kan man titta på... liksom När Expo avslöjar att eh, Jan Sjönnesson har länkat islamofobiska filmer. Och, och ställt frågor till ja, antisemitiska företrädare. Så liksom går Paula Bieler ut direkt... Och säger bara, nej men det här måste vi titta närmare på. Det här är inte bra Det här måste, det här måste. Och hon är väldigt glad Och förklara, liksom djupt att det här är inte ideologiskt frankat och så vidare. Ja. Och då vet man, det, det man fattar direkt då när man hör henne uttala sig om Jan Sjönesson. Det är just det att, ni tycker inte om den här killen. Han kommer rycka på direkten. Men tittar man på fallet Kristina Winberg. Eh, här. Då, då får liksom det liksom ta dygn och då måste ringa personalavdelningen för att fråga om hans grovt, grovt kvinnoföraktande kommentarer och rasistiska antisemitiska kommentarer om det är okej okay att vara en bortkastad ja, vet, det är väl mer intressant att sätta det här i med, kanske till, till saker som Kate har gjort och sagt och vilka filmer han har spridit och vilka Kontakter han har haft Och vilka han har delat liksom. Det är väl ännu mer intressant Ja men precis alltså, det, det, det, ju, det spelar ju verkligen roll vilken person det handlar om Alltså det, det här med ja. nolltoleransen Är ju en superbra grej Jag tänkte också det, det. Fall man vill bli av med folk i partiet och alltså, liksom har någon... För om vi tittar på det, det stora hela Jag vågar nästan påstå Jag har inga bevis Men jag vågar påstå att i princip varenda Sverigedemokratisk politiker har sagt något rasistiskt Någon gång och då är det liksom tacksamt att när man blir av med någon, då är det bara att lyfta fram de sakerna. Ja, men så. Alltså, Jimmy Åkesson har sagt en massa rasistiska saker, Kent Ekeroth har gjort det, Erik Ansvist har gjort det, Björn Söder har gjort det, det vågar jag stå för, för att det ja, inte ska bli förtal. Men det, det är absolut, bra. ja. Och <laughs> så att om, om det skulle bli någonting, då är det bara att plocka. Mm. Då kan vi ju bara, ja men, nu har de sagt det här. Ja, men det är lite det man får känslan. Alltså den här nolltoleransgrejen är ju så pass godtycklig att det, liksom. ja, om du verkligen ska titta det, liksom, i närheten av vad som hänt alltså, Jan Schunnesson går ut i DN och berättar att Erik Almqvist Som stod på stan med ett järnrör i handen Och kallade Soran Ishmael för ett babbe Och sa att det här är mitt land, inte ditt land Och så vidare och så vidare Han har alltså hela tiden styrt samtiden Och haft sista ordet haft fått en massa pengar på att styra samtiden. Men när Jan Sjönneson delar någonting islamofobiskt och är rasistiskt. Då ryker han på en pissekund Det är väldigt, väldigt, väldigt olika mått här. Ja, det får man ju verkligen säga. Och det är ju samma tidning dessutom till och med. Så det, ja, men, det är väldigt lätt att bara göra jämförelser Man skulle ju vilja se liksom deras om de har någon slags stadgar då man kan försöka göra någon slags tolkning av vad det är för klausul de tillämpar egentligen för att det blir ju som sagt väldigt knepigt Kommer ni ihåg den här uh, säljdemokratiska politiken som skilde på sin dotter Mm. I, i samband med Expressens avslöjande om de kommentarer som hade skrivits på bland annat Avpixlat. Ja, han hade skrivit om att beväpna sig va. Ja just det. Och, och då sa han det, ja men min min dotter använde datorn också och min fru Ja, dottern var väl typ nio år? Ja, tolv eller ja, tolv. Ja, tolv. ja det är sant Då kanske man har börjat använda skjutvapen i och för sig. Ja, alltså det är ju det är många tolvåringar som eh, pratar om att vi måste beväpna oss för att göra revolution i Sverige och ta över makten. Om det mot all tänkbar förmodan skulle vara sant att det var hans dotter och inte han själv som hade skrivit de här sakerna så kan man ju samtidigt fundera på vart dottern kan tänkas ha fått de värderingarna ifrån. Mycket... Eh djup spaning där. Djup var ordet. Ja. Jo, i vilket fall den här mannen var från SD Bulöv. Och jag följer över honom här om dagen och då tänkte jag, men vad händer? Vad händer nu i SD Bulöv när, mm. när han är borta? är rör också radioteatret. Ja. Det är också <laughs> ja. Och, och jag gled in på SD Bulöv hemsida och där till skillnad från många andra Sverigedemokratiska hemsidor så hade de en en liten extra flik det är som Kate Ekerot har på sin blogg. Är det sant? Vad eh, stod det på det? På ST hemsida så fanns det då en flik som handlade om den pågående eh, islamiseringen. Och de började prata lite smått om wahhabism och salafism. Alltså två extrem inriktningar av islam. Sen så utmynnar det någonstans i, i klassisk demokratisk ordning att ta något exempel och sen så generaliserar du till alla. Mm -hmm. Så sen skri, så skriver man enbart om islam. Och nu tänker jag citera vad som kommer hända när islam tar över. Vad innebär detta för er vanliga medborgare om sharia-lagar skulle införas i Sverige? Följande inskränkningar kan bli verklighet i era liv, vare sig ni vill eller inte om islamisterna skulle komma till makten. Du ska nämnas här då att i ena handen så håller man alltså islamister och i andra handen pratar man om islam generellt. Så mm, det är som vanligt. De fortsätter. Tyvärr är det inte fråga om utan när det sker. Om Socialdemokraterna eller Moderaterna får fortsätta tävla om vem som har de liberalaste lagarna angående till exempel invandring. <går> till exempel invandring. Efter valet 2014. Här finns bara en räddning. En röst på Sverigedemokraterna. Och sen listar de då några punkter som, som kommer att hända då. Om, om Sossarna eller Moderaterna vinner valet. Om Sossarna eller Moderaterna vinner valet. Och då skriver de så här, för att nämna några inskränkningar som kommer att beröra er. Har vi, nummer, vi ska nämna det också, att det här är ju regalenskap, men jag kanske inte behöver göra det. Jag gör det ändå. Ja, det Vi kan börja med det. Mm. Nummer ett. Inget fritt klädesval för kvinnor utomhus, utom Jiab eller nikab kommer att gälla. Nej, kommer att gälla. Punkt. Ja, <laughs> just det. <laughs> jag har lite problem med 2. In Inga pubbar slärs fester med alkohol. 3. Inga fläskprodukter i maten. 4. Begränsad musik. 5. Inga kvinnlig sporter. 6. Mm. Inga hundar. 7. Kvinnor ska vara hemma och fostra barnen. 8. Kvinnor är myndiga. I extremfall får de inte ens köra bil. 9. Begränsad censurerad tv-radiosändning Censurerad med s ska tilläggas 10. Mm. HBT straffas hårt Slash till och med avrättning kan bli följden 11. Judar slash, kristna och oliktänkande förföljs 12. Sharia är lagen Och sist men inte minst Alla icke-muslimer blir tredje klassens medborgare Ja det är en intressant lista det är en intressant lista. Det är det verkligen. Och jag gjorde en liten jämförelse då för att mig veteligen så finns det inte någon särskilt stor majoritet som skulle ställa sig bakom de här förslagen. Om det ens finns någon, ja möjligen någon eh, radikal eh, muslim i Sverige som kanske tycker att det är vettigt. Men det är mig veteligen så finns det ett parti som pockar lite på alla de här punkterna. Mm -hmm. I alla fall delvis Och det här partiet är numera Sveriges Tredje största parti Jag tog alla de här punkterna och tänkte Dra lite paralleller då Punkt ett, det här med klädval mm -hmm. Det är ju intressant då Det är den här projiceringen då För de tänker att nu vill de tänka tvinga oss att bära slöja Och då tänker ju Sverigedemokraterna Enligt sin logik då att Nu ska vi tvinga dem att inte bära slöja Det enda partiet i Sverige som är emot Att man ska få klä sig hur man vill Ah, det, alltså. det är Sverigedemokraterna Nummer två Och det är det här med att inga Pubber slash fester med alkohol Kommer man att vara tillåtna Och jag tänker mig att det, det kanske inte är en, en så dum idé Det är också efter den här järnrörsskandalen så var det ju mycket så bort alltså, man försökte skylla på att man var full och så vidare det gjorde ju även den här det var ju en sverigedemokratisk politiker här om veckan eller nu i veckan som hade stått på någon bandymatch eller vad det var mm. och sagt någon, stått och skrikit om jävla ja, mörkhet ja. ja så var det. och sen hade han förklarat för journalisten dels att han inte tyckte att det var något problem att använda den typen av eh, ord Sen handlar det också på, ja men när man var full och så där och Då står man och skriker ut sig sådana här saker Det tycker jag är ett väldigt roligt försvar Alltså å ena sidan så det jag sa var inget fel med Men jag var ju full också så jag kan inte ta ansvar för det heller Något åt det hållet Vi måste ju säga Får the record också att vi inte vill förbjuda alkohol Nej Nummer tre är det här med inga fläskprodukter i maten och det tycker jag ju kanske till och med vettig. Men du är ju en sån där jävla vegetarian. Nej men jag, jag så tänkte med... mer, alltså, jag vill inte äta mina kanelbullar med fläskinslag, till exempel. Nej, nej, det finns väl andra matprodukter i och för sig där man kan tänka ha får, får mig att tänka, Osökt tänka på det här med, med hästlasagne och sånt där. Jag just det. Och jag gillar, alltså, det är ännu mer konspirationsteori att tänka sig att alltså, det får inte vara alltså, inga fläskprodukter i maten. Mm. Jag tänker mig att du kanske tror att Alltså du fläskar allt Ja Jag vill tro att de tror det <laughs> Jag förstår jag, jag, jag förstår vad de försöker fiska efter men, Ja det men, är det. Men återigen vi har ju pratat om det här tidigare Det finns inte ett enda exempel på i Sverige Där man har förbjudit fläskkött på någon annan Nej Men jag nej. tycker det är kul att man är så, liksom, så inne på den här frågan Ja Nummer fem Det här med inga kvinnlig sporter <laughs> Jag gillar att du läser ut det precis som det står också. Jag, vet. Jag, då, jag kommer att tänka på Mikael Ram. Han är förvisso utesluten. Fast han är inte utesluten för det här utan han blir utsluten i samband med att Expressen uppmärksammar honom. Och som alla andra fall i det Sverigedemokratiska partiet när folk har blivit uteslutna det är ju oftast då när de stora tidningarna plockar upp saker. Eller när de vill bli av med någon. Eller när de blir vill bli av med någon. Det Mikael, Ram säger, alltså Mikael Ram är lite emot det här att man ska fördela idrottsstödet mellan mansdominerade, som han säger då, ishockeyn och den kvinnodominerade ridningen. Det är det han är emot. Och då skriver han så här, citat Vad man vill uppnå är inte riktigt klart men det mesta tyder på att man vill ha en mer jämnt könsfördelad spridning av kommunens pengar än vad som sker idag. I högerspalten på artikeln kan man se könsfördelningen, vilket tydligen och av någon märklig anledning är viktig. Ja, det här med kvinnlig sport är ju kanske inte så intressant för demokratiska ledamöter. Så kommer vi till punkt nummer 6. Vad är kvinnlig sport? Ja, enligt Mikael Rahmer är det ju ridning, uppenbarligen. Ja, jag funderar på vad de menar att det är kvinnor... Enligt Mikael Rahmer är inte är inte ridning en sport. Nej, just det, det, det. Är... Nej precis. Förlåt. Det är ju inte en sport för att, du inte, vad, vad är det att säga? Man, man inte svettas. Eller? Nej, <laughs> det är man är krävs en fysisk insats. Relevant, just det. det. det. Ja. ja, men det är, man funderar ju på vad ja, de menar... Det att... var för <laughs> ja. Ja, Jag funderar på att de menar att, att kvinnor inte får idrott... Eller att det är liksom typiskt sett kvinnliga då, sporter enligt en sån här skärgång jargong då, som Mikael Ram ger uttryck för. Eh, sådana sporter som typ konståkning eller eh, hästhoppning om det är sådana som ska förbjudas. Ja, det... eh, men nu har ju faktiskt Osserna vunnit valet så vi får väl snart se. Ja vi får se. Alltså det, det är därför vi kommer till punkt nummer sex. Det är min favorit. Alltså om Socialdemokraterna och Moderaterna vinner valet, vilka de har gjort? Mm. Så står det, och det är liksom bara inte så såhär, utan bara inga hundar. Ja, jag det är jättekul. Eh, det är kul, jag tycker det är kul att jag är helt besatt av hur de skriver. Alltså, det hade varit en helt annan grej om det hade stått, hundar kommer att bli förbjudna som husdjur, eller något sånt där. Mm. Det är så kul att de bara kallt konstaterar, inga hundar. Fan, ska de ta vägen? Det gäller i alla, alla instanser, inga hundar, någonstans. Ja. Den här Serien snobben. F Får jag bara större kvar på SD-bubbler? Ja, ah, ja. Okay. ja, det här med nolltolerans är intressant. Men, liksom, ja, det här är ju mest fånigt. Ja, alltså ja, i, i ett avseende är det otroligt fånigt. I, i ett avseende är det ju. Alltså, tänk, tänk själv, man använder det här på, på flygblad. Och, tänk att gå ut och prata med kanske, ja, med kanske äldre människor som inte hade liksom, undervisning om islam i skolan eller liksom inte har så bra koll på. På vad det här är. Mm. Eller alltså Sverigedemokratiska väljare. Mm. Som inte har så bra koll på vad islam är. Och så går de ut. Och så ger de ut det här flygbladet så här. Och så tänker. Nej. Alltså lilla Fifi. Ja. Jag älskar lilla Fifi. Fifi. Ja, men det är en hund. Ja, det är en hund. Alltså det är inget ja, Enligt mig. Ja, Okej. Okay. Uh. Nej, bra. Nej, men alltså. alltså men om, om man får en så här. Liksom. Sven Göran. 85. Mm. De får rösta fortfarande va. <skratt> ja, en så länge får <skratt> de <det. skratt> Men, eh, och, och, och så får det Och så står jag så här, ja, vad, vad vill Sverigedemokraterna göra då? Jo, vi vill framförallt förbjuda den pågående islamiseringen. Du kommer aldrig få mer för att få äta fläsk om sossarna vinner. Ja. No. Eh, och inga hundar. <skratt> <skratt> Men, ne, vi har... det, det, det, det tycker jag för övrigt också är intressant, att det här med att Eh, HBT-människor att de skulle då avrättas. Eh, det det kvala in på plats nummer tio. Men eh, det viktiga är att komma ihåg här där det är att det, inga hundar. Punkt. Och, och, det, och, ja, precis, och det kommer ju på liksom plats nummer sex. Ja, det kvala Det är lite viktigare faktiskt. Och sen har vi punkt nummer sju då, alltså kvinnor ska vara hemma och fostra barnen. Och det tänker jag då på. Sverigedemokraterna till exempel som, som har lagt till exempel motion, osökt, kommer du att tänka Sverige som har lagt motion om, om att återinföra sambeskattning den här mm. av Stellan Bojerud som är ett dokumenterat väldigt effektivt sätt att få kvinnor att stanna hemma med barnen. Ja eftersom en tjänar oftast mer pengar än vad kvinnor gör. Göran Hägglund har till och med sagt att det är oacceptabelt ur fördelningssynvinkel. Just vad det gäller mellan män och kvinnor då. Sen så kan vi även lägga till Jag gillar ju att ta upp när jag kan upp bloggen Men när han skriver att alltså, kvinnor ska vara Avelskossor Det skriver han inte rakt ut Men det är ju det jag menar då när vi ska ge Ekonomiska incitament till den svenska ja, delen Av befolkningen det. Ja efter för att föda liksom svenska barn Ja men lite i det då Att kvinnor ska vara hemma och fostra barnen mm. Och föda dem Sen har vi punkt nummer åtta att kvinnor Ej Kvinnor ej myndiga Punkt I extremfall får de inte ens köra bil eh, Och det är bara Alltså i extremfall Jag skulle säga att jag tycker att Det måste ju vara ett betydligt större Ingrepp att göra eh, förklara människor Det är väl massa människor i Sverige som inte får köra Bil heller För att de inte har körkort till exempel och Då vill jag ju dra upp den här idén med att man vill ändra I abortlagstiftningen. Mm. Det kan jag personligen känna är en form av. Någon form av omyndighetsförklaring Eller i alla fall. Ja, det var långsakt, men jag ja, förstår vad du menar. Men just att. det, Alltså, man någonstans vill inskränka in rätten för kvinnor att bestämma över sina kroppar. Mm. Utan några som helst skäl till det. Förutom att. Björn, eller Jim Åkeson har blivit pappa. Det, äh? ja, det är det argumentet han brukar dra fram. när han har sett det. Varför vill du Ja, man brukar. Ja, jag själv har blivit pappa nyss. Och att se det här lilla livet springa runt, eller vad han säger. Det är typ det argumentet jag hör. Va? Äh, alternativt argumentet, ja men titta på katolska Italien. Där har, där har de lägre abortgärder. Det är ju det argumentet som, ja, vad kul för dem. Ja, jag trodde hela poängen var att vi skulle undvika att bli en religiös. Teokrati. Men, men det, är, det är intressant också i det avseendet då att alltså, Sverigedemokraterna är så fruktansvärt emot EU och Europa mm. men de är skitfascinerade av abortlagstiftningen i alla andra länder i Sverige. Och ja. de är även otroligt fascinerade av invandringspolitiken i alla andra länder. Jag har, jag har ju i och för sig börjat närma mig någon slags Sverigedemokratisk åsikt vad det gäller just EU just på grund av att det verkar finnas vissa parlamentariker där som inte riktigt har alla hästar hemma, så att säga. Ja, jag vet, att alltså, vi kan inte låta styra av de här människorna. Nej. Titta på dåren som sitter där. Kanske är det som är poängen med att ha Kristina Wienberg Att man ska liksom tänka nej, men EU verkar ju helt tokigt. Kolla vilka parlamentariker de och ja. Hon är liksom någon slags täckmantel. Jag tänkte, sen har vi det här med det finns ju mer att säga om det här med, med kvinnor i myndiga och sådär, men eh, begränsad Censurerad tv-radiosändning mm -hmm. Och det tänker jag på det här med censur Och osökt kommer jag att tänka på Järnrörsskandalen fin Nu finns det många exempel Att ta fram här Ja precis ja, det det. Eh, och då, Men det, den jag vill uppmärksamma Det är ju den här då När Erik Almqvist eh, Av någon anledning har fått tag på den här filmen Som Kent Ekerud spelade in Och klippte om den Ett år innan Järnrörsskandalen briserade mm -hmm. En film där Erik Arnqvist sitter och anklagar Soran och Ismail för att ljuga. Ja, just och så visar de upp då en klippt version av den här filmen. Mm. Just det. Och då tänker jag på den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten en Ekeroth som fortfarande som numera sitter i justitieutskottet. Och det är inga problem där att den filmen som han själv har spelat in har spridits som propaganda censurerad. Eller klippt. Och visa upp en annan bild av verkligheten. Han hade ju problem med D-en, eller vilket var det nu El Expressen han använde sig av. Det är ju skiten utom för att han inte fick upphovsrätt. Ja, han, ja, han fick inte betalt för filmen. Han fick inte betalt för filmen. Det kan vi prata om censur. Sen, ja, det. Jag, alltså, nu, ganska nyligen, har vi ju, förutom då demokraters egna historia, som man totalt censurerat bort ur eh, historien. Ja, det är censur. Eh, och sen tänker jag, all, allra senast nu var ju det här uh, vaktklippet som Björn Söder... Som alltså föreställer en ordningsvakt som mm. väldigt bryst behandlade en ja, nioårig pojke. Ja, precis. Vi skulle lägga till det. Alltså, Björn Söder uh, efter... Ja, det var ju då tidningen Aftonbladet, tror jag, som mm. uppmärksammar den här filmen om, med den här vakten då som på ett väldigt bryst sätt har brottat ner en, en nioårig pojke som ligger Han på dunkar pojken i back Ja. Mm. Jag har tittat på den här filmen så många gånger nu Och han dunkar ner den i backen Man hör huvud dunkas ner Det är ingen som säga att han har tagit tag i huvudet och dunkar i backen Han dunkar hela den här pojken i backen Så han slår huvudet i backen Det är vad jag ser på den här filmen När jag har sett den typ 15 gånger ja. Alltså, ja, det jag... Ju... Alltså, jag tycker att egentligen Om jag bara en liten avstick i det här så tycker jag att det är nästan... Alltså det är helt sjukt egentligen att vi överhuvudtaget ska behöva sitta och diskutera vad pojken då ska ha gjort eller inte gjort. Som Björn Söder då hävdar att man ska va? Det är väl det som är hans poäng? Jo men det är hans poäng. Han har ju då dratt fram det här nyheter idag. Alltså den liksom <hör> rasistiska nyhetssidan. Nyheter idag som har hittat ett tillklipp eller fått fram något annat klipp där man då får se eh, den här pojken sparka en vakt i ryggen. Och mm. då menar ju det att ja, men eh, media visar inte hela bilden. Men i det här fallet, det spelar ju ingen som helst jävla roll. Nej, vad är det som har nyhetsvärde här? Är det att en pojke eh, alltså en, en nioåring går runt och är jobbig eller är det att en vakt faktiskt dunkar en nioårings huvud det är så konstigt det är bara... och vi ska påpeka snabbt också att i den här artikeln som Björn Söder påstår då är det här bra med alternativ media som presenterar sanningen, hela den historien som man bygger artikeln på är en lögn man bygger det på att det här vittnesmålet som ser det mera visa sig var en annan vakts fru och den här vakten hade hört Bland sina kamrater att så var fallet, Men att det fanns inga sådana anmälningar gjorde eller några andra vittnesmål om det som står i artikeln. Utan det bygger på hörsägen. Ja men precis. Dels att det inte är sant. Men sen att det överhuvudtaget ska vara liksom politiker som sitter och tycker att det är relevant. Ungefär som att man kan behandla en nioåring. Alltså att man, man i, i liksom... I, i eh, mentalt här Men är... ska man behandla en nioåring Lika på samma sätt som En liksom ordningsvakt som är Fyra gånger hans storlek Ja, ja, ja, ja herregud det, det, känns, det, känns som, det känns som att det här landet har Degenererat, alltså vi är tillbaka På någon debatt som man hade på 50-talet kanske, 60-talet, 70-talet Max, och nu är vi tillbaka Där Ja, alltså vi skulle lägga till också att det här andra klippet då. Det är ju det roligaste med det, för att de försöker någonstans härleda dig bevisa att ja, men det de försöker säga: ja, men vi kan inte låta Ungar få bete sig annorlunda än vuxna människor. <laughs> <laughs> eh, det är ju också alltså. Det, det är liksom... vem sa det? Vad vem sa det? Ja, men det är ju det man försöker. Det ja, är ju det... Man försöker säga. Nej, men det är alltså det är inte okej okay att ett barn beter sig på det här sättet. Du ska väl uppfostra som alla andra, inte genom att dunka... Ja, men det är ju det jag där, Men är, någonstans måste man ha så här... Vänta, vi har en nioåring och så har vi... Vänta, en 30-årig man som kallar någon för hora och springer ut med järnrör på stan. <här> <här> <här> ja, men det är också... Vissa vem som får stöd av partiet. Ja, jag menar det. Jag menar det. Det är helt... Barockt! är det, det, vilken bra jämförelse. Det, det, jag, det, det jag tänkte lägga till här då det är ju den här filmen då som han försöker leda bevisat. bevis att, ja men titta på pojken hur han beter sig. Så det är helt rimligt att den som sagt fullvuxen förhoppningsvis tränad, fast det är han ju inte. För han kan ju inte hantera den här situationen den här vakten. Han behandlar ju det här barnet som han är sjukt mycket starkare än, eh, om inte barnet är hulken då. Och han behandlar honom som om han vore en vuxen råkriminell inte vet jag, organiserad brottslighetsförbrytare och det är ju exakt det han gör när han dunkar ungen i golvet det har man ju sett från andra vaktfilmer när det är liksom vuxna människor när de dunkar ner dem i golvet ja. och det är ju orimligt men, ja, men egentligen... den, här, den här andra videon den visar ju till och med efter, man ser polismännen har kommit till platsen de har tagit tag i ungen och håller han i varsin arm och då sparkar ungarna han hoppar upp och gör en spark i, vakt, i ryggen på vakten Ja, det. Ja, ju, ärligt talat, så säger jag så här: Helt fär hos den ungen. Med tanke på att ja, ja, vi ska vara det väldigt raka, men vi är inte skenheliga, någon av oss. Jag hade varit så förbannad om jag hade blivit sådär: alltså dunkad i golvet på det här sättet. Alltså det är helt jävla orimligt. Ja visst och det är att som sagt jag tycker bara att det är konstigt att det överhuvudtaget ska diskuteras. Det behöver inte ens bli en nyhet. Det som har hänt är att jo, det kan bli en nyhet för att det är ju såklart uppseende räckande att en vakt beter sig på det viset. Men sen så ska det ju bara vara att låta rättsväsendet hantera det här som ett klart liksom, fall av övervåld. Och så får man då ett ställning till eventuellt förmildrande omständigheter. Som att den här vakten då svårligen kunde besinna sig. Eller något sådant. Ja, absolut. Det måste man väl lägga till. När det du gör en straffmätning var. så går du ju alltid in och kollar liksom på de mer subjektiva uppfattningarna som den här vakten kan tänka sig haft ja, olika anledningar. Men det är ju inget snack om att det är övervåld och det är eh, fruktansvärt såklart när ett barn utsätts för det Punkt. Så borde diskussionen ha gått. Men eh, på Björn Söders Facebook-sida efter de här länkarna som man la ut eh, lite sådär subtilt Elin. så... Så gick ju debatten, så i gick ju debatten och alltså gå, in, gå gärna in och läs På Björn Facebook-sida Och titta vad det är för kommentarer han tillåter Det, det, var, det var bra det, det var bra att du kom in på det För att det här med censur då. Istället då ja. för att uttala sig om det här Från Björn Söders sida Så väljer han helt sonika att Bara radera hela länken Klippet mm. Självcensur i efterhand Mm något sånt. Eh, vi ska gå snabbt in på de andra punkterna Det ena är det här HBT straffas hårt eh, Nu är vi tillbaka på sd här. Nu är vi inne på SD-Burlöv Och då, då kommer jag in alltså, eh, HBT straffas hårt ja, I något avseende så straffar man ju faktiskt Från det Sverigedemokratiska partiet Människor eh, då Homosexuella, bisexuella eller transsexuella Genom att eh, Använda sig av särrättigheter Till exempel då att homosexuella inte ska få Adoptera barn och så vidare och så vidare Återigen Björn Söder har en hel del tveksamma uttalanden vad det gäller eh, homosexuella. Ja, precis. Och sen så man vill ju även plocka bort diskrimineringsombudsmannen. Någon form av rättssäkerhet. Eh, nummer elva. Judar och kristna förföljs. Ja. Muslimer. Ja. <skratt> Någon. Romer. Genom, kanske avpixlat. Mm. Eller från företrädare själva. Nummer 12 Jag vet inte om, om de kanske inte har förmågan Att tänka riktigt så abstrakt <här> Nummer 12 Sharia är lagen och sist men inte minst Alla icke-muslimer blir tredje klassens medborgare Jag tycker också det där är väldigt roligt formulerat Ja men det är det som är kul alltså själva Så själva alltså Vi har förstått att ni menar någonstans Att det är någon form av jag vet inte, Sharia det är, du vet, Den här lagen som går ut om man förbjuder hundar och... Jag vet inte, det är bara roligt formulerat Sharia ja. är lagen och Alla icke-muslimer blir tredje klassens medborgare mm. Inte liksom andra klassens eller så här. Vilka blir Vilka, ja Jag tänkte Jag tänker också där att det är väldigt kul Jag får någon bild i huvudet av hur de satt på spånmötet När de tog fram den här liksom eh, Vad var det för någonting så sa vi Vala nej Ja, alltså det flygblad, flygblad, ja, det blir bra, men det är även då deras punkter på hemsidan. Ja, och så sitter de och skriver, det här är guld, tänker de, och säger till varandra. Och så, men det är någonting med den här formuleringen, andra klassens medborgare, det känns inte riktigt hårt nog. Finns det något som är värre? Så, jag vet, jag vet, tredje klassen, det är värre än andra klassen. Ah, bra. Men det får mig också att tänka på, till exempel, hur, hur Sverigedemokraterna ser på, framförallt då genom Björn Söders uttalande, alltså hur de ser på judar och romer. Och muslimer, alltså minoriteter i Sverige. Mm. Jag skulle nästan vilja påstå att de ser dem som någon form av andra klassens medborgare? Helt klart enligt Björn Söder, eftersom de menar att du kan inte ha en judisk identitet och vara svensk. Ja, Visst, det... Du är medborgare, men nej. Inte det var med. väl Richard Jonsson som mer eller mindre eh, likställde romska tiggare med smuts på gatorna? Är det är en fråga. Nej, det var det. <laughs> ja. Eh, men, jo, jag kan bara lägga till på slutet där också. Och då är frågan så här. Vad har man för, för äh, egentliga argument för äh, det här? Och då säger man så här. Om ni inte tror på vad som skrivits här i texten så kan ni ta en tillbakablick på vad som har hänt i Sverige och norra Europa de senaste åren. Vi börjar... Vi, vi börjar det är väldigt högt vi börjar med socialdemokraten Omar Mustafas skandalen där Omar hade starka kopplingar till muslimska brödraskapets krets i muslimska världen där flera, där flera antisemitiska uttalanden har gjorts från olika föreläsare som det muslimska rådet har bjudit in Hör du, där Omar jag, var ordförande jag vill, jag vill påstå att han borde kolla på sin egen krets istället men, ja, men alltså det roliga är alltså den här argumentationskedjan. Ja, men vad har ni för belägg för att det inte kommer finnas några hundar i Sverige? Ja, men titta. Titta, här har man bjudit in eh, antisemitiska föreläsare. Hur var det vi nu? Vi pekar på allt. Om vi, om vi följer den här kedjan då. Vi har ett socialdemokratiskt parti som styr Sverige. De har en styrelse. En person har under en kvart suttit i den styrelsen. Innan han då fick sparken just på grund av det För att han har varit ordförande i en organisation som har bjudit in människor som har uttryckt sig antisemitiskt. Mm. Just det. Mm. Ja, det och där därigenom då lika med inga hundar. Ja. Mm. Och sen avslutningsvis då. Glöm inte alla särkrav och förmåner som muslimer får. Som ni, svenska folket, får betala. Mhm. Jag vet inga. Det, men det är det. Vad skulle det vara? Det skulle vara sådana här universella välfärdssystem kanske. kan vara det. Mm. Men vi vet ju, alltså, ja, eh, enligt Estet så har ju typ, muslimer förmån att eh, bygga moskéer i Sverige. Mm. Eller vad då? Är det en förmån? Jag vet jag, inte vad man menar. Jag kan tänka mig att de pratar om typ hemutrustningslån. Ja. Som då är någon slags små som människor får. Eh, alltså invandrare får. Inte bara muslimer förstås. Utifrån de har behov av det för att inrätta basalt möblemang. Men det är här som det är intressant också. Där vi kommer in på den riktigt grova rasismen också. När man då särställer svenska folket eh, gentemot då muslimer. Mm. Ja, det är ju det man gör. Ja. Glöm inte alla särkrav och förmåner som muslimer får. Som ni svenska folket får betala. Ja. Ridå. Ridå. Då stänger vi dörren för avsnitt 21 mm. Då Stänger vi dörren Jag är lite här sportkommentator Style När jag kör mina avslutningar Jag drömde faktiskt en gång i tiden Om att bli sportkommentator men det ska vi inte prata om nu, för nu är Interasistmän podcast, avsnitt 21 Slut ja. Och vi vill tacka Henrik Johansson Tack För att du ville vara med Tack för att ni är så bra mm. Nej, vad gubbligt <laughs> Vad fint av dig ja. Har vi något mer att säga? Nej, vi kan väl återigen som vanligt Uppmana folk att mejla oss på Interasistmän At podd med två d va? Nej, jag kan inte, jag bara chansar podd.interasismen.se <laughs> okay. med två D All right, ja. mm. Det var allt för denna vecka av Interasismen <laughs> Jajamän Hej då Puss ja. Hej då Nu ligger jag på då. Så.